Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbilalamin As-salatu as-salamu ala rasulina Muhammed. Shikua e së ndërruar. As-salamu alaikum wa rahmetullah. Pache dhe bekimi dhe mshire Allahot që ufshin bë ju. Falendrimet dhe lefdrimet tona i takon vetëm Allahot të madhruar. Allahot në falendrojmë dhe lusim Zotin e madhruar të nëmbron nga gjdo e keqe, të nëndihmon në të i kalimin e gjdo problemi dhe të në mundëson Zotin i madhruar që të kemi për fundim të këndshëm. Pache dhe bekimet e Z qofshin të dërguara Muhammedit a.s., familjes e ti, shogëve të ti dhe të gjithë atyre që ndikin në rrugën e tyre deli në ditën e fund të kse votë. Shikua zëndëruar, në emision e kaluar kemi i fondur për një adhërim të rëndësishëm, i cili buran nga zemra, i cili vendin e ka në zemrë, mirë po rëndështë në mënyrë të dëmës doshme dhe të shfaqin frytet e ti edhe në gjuhën, edhe në gjimtyret tona. Kemi folir për shpresin në Allahun, për këtë adhurim të madhë, të rëndësishëm për jetën ton të përdishme. Dhe kemi argumentuar me fakte të pa më huashme se si shpresan në Allahun e madhruar, në ndihman me lejën e ti, që të të ikalojmë gjdo së provë. Nuk ka telashe në jetën e kësajbote e që nuk e te i kalon njëriu për mes shpresës në Allahun e Zaujër. Nuk ka mëkat të madhë që e bën njëriu. Sa do që tjetë i madhëj mëkat, apo sa do që tjetë ato mëkat të mëdha e që njëriu nuk i te i kalon dhe nuk i falën ati me shpresën në Allahun e Madhruar. Dhe për fund kemi përmendur se, qëfar fryte ne marrim nëse shpresëm në Allahun e Madhruar. Kemi shëruar se shpresa në Allahun e madhruar nuk në nënkuptan dëmbeli, nuk nënkuptan përtaci, nuk nënkuptan neglijens. Ajo për kundrazi, përdhanë vazhdimisht zeltena, ambicja, në bën që t'jemi më produktiv, t'jemi më optimist, të flakim gjda në djenë të stresit, të depresionit, të shqetsimeve e kështë maradhe. Shpresa në Allahun është Padushim, një dritarë e re që duhet të në hapet në jetën tonë, kur të mbyllën të gjitha dyart e kësaj bote, vazhdimisht dhera e shprezit në Allah nuk mbyllët. Kur të gjitha kanalet në mbyllën, dhije se kanali i shprezit në Allah në mbetet vazhdimisht i hapur. Kur të gjitha dritarët në mbyllën dhe nuk dëpërton drita nga as një dritarë, dhije se dritarë e shprezit në Allah në mbetet vazhdimisht e hapur, nuk mbyllet dhe nuk ka fuqi që ka mundsi me e mbyll. Prandaj nuk duhet nejo që ta mbyll me dorën e tij, por duhet që të lënë të hapur, pasi që Allahu i Madhuar e ka lënë e ka lënë të till. Dhe kështu kemi mësuar edhe për një adhyrim, edhe për një të drejtë të Zotit që e ka, që e ka tekni, edhe për një obligim tonin që kemi ndaj Zotit të Madhuar. Ndoshta do të flasim për një adhyrim tjetër të radhës, i cili është padyshim shumë i rëndësishëm për jetën ton dhe një herë e kemi obligim që ta adurojmë Zotin e madhuruar përmes përmes këtij adhurime. Adhurimi që do të lajm sot për të shikuar se nderuar është një adhurim që pas sa t'ia ja përmendi emrin automatikisht çdo kush preneva do të bindet se me të vërtet kemi të bëjmë me një adhurim shumë të rëndësishëm dhe shumë të nevojshëm për jetën tonë. Nga si se jeta, sikur që si e dini nuk shkanë gjithmonë simbas qefëve dhe knasive të njëriut. Ajo ka svidet e veta, ajo i ka sprovat e veta. Kjo është një jetë e shëndetit, por edhe smudjës. është një jetë e pasuris, por është dhe jetë e varfris. është një jetë e knacis, por edhe jetë e mërzis. është një jetë e jetës, por edhe e vdekis. Pandaj, njërihu duhet që të din se për gjithë situatë, se si të silet dhe me shka të apretë gjithë sen që vjen në jetën e ti. Për këtë arsye, kemi thënë se jemi kryuar që ta adhurojmë Allahun e madhruar, dhe jeta jon duhet të jetë në njën e këti qëllimi. Duhet të asyrujmë këtë qëllim për të cilin në ka kryuar Allahu i madhruar. Dhe kemi filluar që të flasim për adhurimet e zamrës dhe kemi arë të këni adhurim shumë i rëndësishëm nga i cili edhe shumë adhurime të tjera. Fjalla është për adhurimin ndaj Allahut për mes durimit. Të s'klasin për durimin, për sabrin, ka se kemi obligim që t'jemi të durueshëm. Dhe durimi jonë në bas të kuptimit kur anor është një barqë që a kemi zotit, që duhet t'jemi të durueshëm në ato mejdane, në ato fusha, që Zoti ka kërkuar për neve të jemi të, jemi të atil. Mirë po, si kur që jemi marvesh edhe me herët, dhe dua që këtë vazhdimisht të kemi parasysh, se gjitha adhurim që flasim për te, gjitha term që e përdorim, dua që të përsilim edhe me definicion eduar, për të kuptuar saksisht se qka është e kërkuar për neve në raport me këtë, A dorëm apo në raport me këtë term. Gjasë njerëzit sot nëse nuk ua definojmë drejt çka po kërkohet. Nëse nuk ua definojmë dashurinë, nuk ua definojmë frikën, nuk ua definojmë shpresën, nuk ua definojmë durimin. Atëra do të ndodhë ajo që është më e keqja, çdo kush për njerëzve do të merr guzimin që definojnë këto udhrime ashtu sikurse aty i dukën më lehtë, sikurse aty i dukën më mirë, apo sikurse aty i vinë më më këndshëm e pas taj nuk do t'aluen rol në ty në këto adhurime në jetën, në jetën ton. Për këtë arsuje, sikur që kemi bërë edhe në adhurimet e kaluara, do të bëjmë edhe në këtë adhurim, do të definojmë durimin si pas kuptimeve të fjallëve të Zotit. Nga se, durimi është një obligim i unë ndaj Zotit, do t'jemi të duroshëm, Zotin a ka obliguar që t'jemi të duroshëm, Mirë po, qëka këtë durem? Qëka në nënkuptan këtë durem? Të ndëgjëm definicionin kur anor për durimin që djetarët e kanë vendosur duke nëzirën nga kuptimet e Koranit edhe nga kuptimet e fjallëve të Muhammedit a.s. Durim me një fjallë do të tëtë shumë thjeshtë do të tëtë të përmbajtërit e vetës për ta kryrë një punë që është kërkuar nga ne që ta kryrëm dhe ta lërgojm nga ne atë vejpër që është kërkuar nga ne të lërgojm do të ti kalon e për sidotat të caktuar kalon në për rëthanat të caktuar kalon në për gjendje të ndryshme në këto gjendje dhe në këto rëthanat në këto vende dhe në këto kohra nga ti është kërkuar që të bëjsh diqka të krysh diqka për ta kryë këtë punë, duhet durimi. Dhe, në situatët të saktuara, në rëthonat të saktuara, në vende dhe kohët të saktuara, është e kërkuar prejteje që të braktisër diçka, të largohë është nga diçka, për ta braktisë këtë, të duhet durimi. A e kuptu që ka është durimi? Do të të durimi është, a e që me len e Allahot në ndihmonë, të i kryëm obligimet, dhe të largohëm nga ato që jemi të ndaluar t'i beprojma të pun. Kjo është durimi, pra nda është shumë, shumë me rëndësi. Durimit i është dhe një rëndësi e madhe në shëriatë. Nëse i këthejemi ajeteve kuranore, dhe i këthejemi fjalve të Muhammedit, a.s. do të gjemë se, pa dushem, durimit i është dhe një rëndësi shumë me madhe. Për durimin është folë shumë. Për shambullë, nëse vetëm i reperohemi kuranit, do të gjejmë se në vetëm në Kur'an, në më tepër se një qindë vende është përmendur durimi. Në më tepër se një qindë vende është përmendur durimi. Në në tjetër, edhe adhurimet e tjera, që është kërkuar për nejtë të kryen, do të shojmë se asë njëra prej tyre nuk ka mundësi të kryet në qovë se nuk përzijet me durim. Po ne e kuptua drejt. Durimi Çenka e rëntëzëm kur as 9. Mirpo, Çenka e rëntëzëm edhe kur përziet me të tjerët. Sa për ilustrim. Ne jemi të kërkuar se si të jemi bujarë. Jimi është e kërkuar nga ne që të jemi bujarë. Bujaria nuk kupton që të jemi Solidar me të tjerët, qoft në aspektin material, nga xhepi jonë ti ndihmon dikujt. Qoft në aspektin fizik, dikush ka nevojë për kontributin ton fizik ti ndihmon. Edhe kjo është bujari. Bujaria është nëse je në pozitë dhe dikush ka nevojë për dërmesimin e ndërrimin tënd, nëse ti ndihmon, duke shfryzuar pozitën tënde pozitivisht, jo duke malverzuar, jo duke mashtruar, jo duke i hinë hak dikujt tjerëksut. Por dikush ka nevojë më dërtit. Dhe ti jemi pozit që kinë mundësime e ndihmu. Nëse këtë pozit e shruzëm pozitivisht me ndihmu dikujt, ti e bujarë dhe ti. Andaj, jemi të kërkuar që, që, që ti jemi bujarë. Me i pa nuk kam mundësime që e në bujarë njëri u që nuk është durim të arë. E qëka i duhet durimi bujarët? I duhet nga se? Nëse duhet dikujt, ma të lesht me ndihmu. Vashdimesh në aktivizohet në ndihjnëse, nëse në jepëm, do të në besim keqë. Nëse ne ndihmojmë, do të në besim keqë. Nëse ne ndihmojmë këti, do të lodhemi, do të mërzitemi. Ekshtë të më radhë. Të përmbadrit e vetës nga ndikimi negativ i këtyre cytjeve, dhe të shtyrit e vetës për ta kry këtë obligim të bujarisë, e kemi nda tjerve, bëhet e tërkja për mes durimit. Për ta të bërë tërkët, duhet e imi të durushëm. Pra e bujaria me gjithë rëndësin që e ka, nuk kryet pa, pa durim. Modestia, një virtut shumë i lartë, një moral shumë fisnik. A ka mundsi të jetë modestia liçë në kohë drejtuar pa dyshimse si jo. Kështu edhe trimria, njëri me qen trim. Apo, për qen trim duhet me qen i durushëm. Një njerëz i durushëm nuk ka mundsi me qen as trim. Por këtë arsye thash se në Kur'anin e madhur kanë ardhur ajete të ndryshme në forma të ndryshme, që Zoti i madhruar na flet për rëndësinë e durimit e gjithashtu të edhe i dërguar i ti Muhamedi sallallahu aleyhi oselam. Pra i durimin e istam ka pozitëve qëndë, muslimani nuk njët ndrysh e pas i duruashëm, mirë po në basë të definicion qëtëse këmëheret dhe në basë të shenë bujve që do ta sërojmë dhe ilustrojmë definicion e mehashëm që e tham në lidhe me durimin. Allahu i madhruar kërët për durimin e lidhë durimin me shpërlimet e ndryshme. Për samull. Allahu Azza wa Jell e lir shpëtimin edhe nkatbot. Edhe në botë tjetër me dorë. Allahu Azza wa Jell thotë: "Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wasabiru warabitu wattakullaha la'allakum tuflihun." O ju që keni besuar, o musliman, o ju besimtar, bëhuni të duruesh bëhuni të durushëm, dhe kultivajeni durimin edhe të këtiret, ndihmojni edhe të tjere që ti në të durushëm, përqëndroni, jeni stabil, keni vri këzotin, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar. Ête kalim shpëtimin, me durimin. Në një ajet të tërë, Allahu azo gjelë flet, se për durimtarët ka pregadit o shpërblim të pak u feshëm, ka shumë a durimin e ishtëlem, që është përcaktuar shkalla e shpërblimit për to. Nëse e kërin këtë pun, ki ka shpërblim, nëse e kërin këtë e ki ka shpërblim, e kështë më radhë. Durimi është nga to, a durime që Zoti i madhënuar asë kund nuk ka përmen përkufizim të shpërblimit për durimtarët. Për kund razi, thëtë Allahu i madhëruar se Zoti uajjap durimtarëve shpërblimin bi gajri hesabë pa hesab, pa fund, pa logari, pa kufi. Kjo është shpëllimi të të një. Dhe kjo është rënsia e, e sabërët. Gjithashtë të Allahu i madhruar në shumë vende në Kur'an, na threjt që të bëjmë sabër, ojë që kënë i besuar, bëhën i të durua shumë. Edhe Muhammedi sërë Allahu a.s. na përmenë se sabëri zën pjesë të madhe në finë fin tonë. Për këtë asyja, duhet që në njën e kuptimit të drejt të dorimit dhe në njën e këtyre argumenteve që falem dhe njën më tani të kuptojmë se që ka thët feja jonë për, për sabrin. Pa të shimë se sabri është shumë ma i gjërë, është shumë ma përfshirës se sa që njerëzit e kuptojnë. Njerëzit sabër, më nëjë se sabrë dhe me thonë Kur dikush të ofendon me fjalë, e ti të bësh sabër, mos sa kthesh aty me të keqë këtu me radh. Dhe kjo është sabër për ta. Dikush tetë mendon se sabër nën kupton që kur të vdesë dikush, mos me vajtuh, mos me shkytësat, mos me i skuq flokt, dikush kështu e mendon sabër. E pse ne kjo është sabër? Pasi shumë edhe këtu të më qenë shumë të durueshëm. Mirë, po a është i tër sabri këtu? Dikush mendon se kemet pa para, të ka godit, varfria pjesërisht, du është bërë sabër. Edhe kjo është sabër, por nuk është krejtë. Andaj, pika ju në vijuse, që për te du të klasi me lene, Allah të madruar, është fushat e sabërit. Apo, lojet e sabërit. Ta e mërtojmë si të dojmë. Cletën mejdanët që duhet të përzijet në të sabërit. Apo më në fjallë, Së natjen llojet e, e sabrit. Nëse këtu i kuptojmë drejt, do ta kuptojmë edhe definicionin e sabrit drejt dhe pastaj do të kuptojmë edhe rëndin e sabrit. Edhe më tepër, pse Zoti madhuar i kushtoi kaq shumë rëndin durimit përballë adhyrimeve, përballë adhyrimeve tjera. Në çohse i kthehemi përsëri, nuk kemi kaq shkojmë. Do me Zot duhet që për çdo ndarje, për çdo kuptim, për zëtë të finim, të i këthejemi përsri fjallëve të Allahut edhe fjallëve të pegambele sallallahu aleyhi o sallam. Në qovë se i këthejemi fjallëve të Allahut të madhruar dhe fjallëve të pegambele sallallahu aleyhi o sallam, dhe gjem se sabrin durimin kemë mundësi të ndajmë në tri pjesë, në tri loje. Seçni për tyre është i rëndësishmë dhe nësët së dhe në fush, prekturin fushave që e do të flasë për to, duhet durim. Dhe durimi është pjesë e ti nuk ndatë për ti. Fusha e parë që njerës nuk më ndojnë për këtë, është durimi gjatë kryrës së obligimeve që i kemi ndaj Allahot të madruar. Durimi që duhet të kemi gjatë kryrës së adhurimeve dhe obligimeve që i kemi ndaj Allahot të madruar. Për shemblë, jemi në muajn e agjerimit. Jemi në muajn e agjerimit. Jemi në vapë. Jemi në muajn e verës. Kështu nga ka ardhë këtë vetë agjerimit. Dëshëm të agjerojmë, mirë pa, ditë e gjatë. Vapë në punë duhet me shku, pak nga rkesë agjerimit. Si të te kalëm këtë problem? Me qka? Me qka? Me durem. Kështë lojë parë i durimit. Ma e rëndësishme, durimi që duhet ta kemi në kryrë në obligime, mëndaj Allah të azogjen. Dita e gjatë, më kap etja. Qka mban mu që mës ta kap i gotën dhe ta pi në mes të Ramazon? Qka? Durimi. Dura. Për zotin, e ki bërq me duru. Obligime e ki me duru. Durem, normali që nuk dëmëtan se rëzë shëndetin nuk e shtën së mundjen, përja shtimet, ata që janë të lurën nga gjerimjen, tira mësima të nuk është, ta shkët tema jonë. Mirë po, pa dërim, nuk këgjerim. Pa gëlltitje, të uri së pak, dvjen uria, duhet me e përbi, mos me e qitë jashtë, në të kuptim që, me e shperë revotën, nuk pëmëj me qëndru untë, nuk pëmëj me qëndru, së etëri, duhet me e kapëdorën, Gocën me dor, mos. Kush është ai që thot mos? Kush? Durimi. Duhet të jesh i durueshëm për Zotin, mos e prek gotën. Duhet të jesh i durueshëm për Zotin, mos e çka ka fjalën te goja, derisa mu e zini ta therrët e zonë në akshamit. Derisa të bëhet koha e lejuar për të ngrënë. A kemi mundsi të agjërojmë këtë vap pa sabër? Jo. Kur Pra ndaj duhet i me të dërushëm. Adërimi tjetër i me rëndësi, namazi, është e kërkuar për neve që të falemi 5 herën e ditë. A kemi mundësi që të falemi 5 herën në e ditë nëse nuk kemi të dërushëm? Kur. Pra ndaj, fushë e parë, mejdan i parë, që nga duhet durimi është me i dani i nështrimin dhe i zotit. Aty ku kemi obligim me kry. Gjithashtu e kemi obligim të edukujmë fëmijet. Edukimi fëmive nuk nënkuptan vetën furnizimi me buke dhe me ujë dhe me tesha dhe me libra. Po nënkuptan të ullët me ta, të nderit me ta, të msuarit të mire natyre. Për gjitha këtu, A ka mundësi dikosh të krynë obligimin që e kanë dhefmive të ti? Pa sabër, pa durim, nuk ka mundësi. Prandaj, sabër i durimin e duhet shumë në mejdani e kryre se obligimeve që i kemi në daj Allahot dhe në daj tjerve. Kjo është sabër shumë më rëndësi. Pak durim në këtë pikë nuk dhe të kemi mundësi me kry asë një obligim qofë në daj Zotit, qofë dhe njëzve. Kjo është mejdani par i durimi që duhet të kemi parasyshë. Rëndaj, furnizoh me durim, pastaj, reflektaj e këtë durim edhe në në jetën të në të përdirshme në kërën e obligimeve që e ki dhe i Allahot, dhe i Allahot të madrëgërë. Mejdani i dytë i durimit, i pari ishte, kërën e obligimeve në dhe i Allahot të madrëgërë. Mejdani i dytë është durimi gjatë lërgimit dhe braktisës së veprave që janë të ndaluarë. Pa durim, asë një haram, asë një të ndaluarë, nuk ke mundësi të braktisës. Pa durim, pa mundëshmë është. Sa njerëz ankon, ju themi se, alkoholi është haram, indaluar, e dëmëtën shëndetin tënë, e prishtë të pinë tënde, e fikë gjepin tëndë ndaluar është Sa njerëz tonë po që sa epi nuk m'i melon Cili është ilaçi që duhet dhën për të dhënë këtyre njerëzve për ta larguar këtë njerëz nga alkooli durim dura pak dura pak largohet kërkesa për alkoolin Ai teatri çdo viet na vjen dita botnore kundër duhanit dhe sa kampanja sa emisione sa Iniciativa Miran për ta paksuar tek njerëzit konsumimin e duhanit. Sa njerëz dëshirojnë e din se me vetëti dëm i bën. E din, e ka provuar në mushirit e tij, e ka provuar në frymarrin e tij, e ka provuar në xhepin e tij, e ka provuar tek fëmia e tij sa dëm i bën ky duhan. Megjithatë thot, "Ah, kam dëshirë më lon ohoj, unë po duam më lon, po nuk po moj." Mundesh, mundesh. Debetojmë Allahun e madh sa mundesh nëse don. Veç pak durim duhet. Sabr. Ditët e para këqi i vështir se e kërkon organizmi. Pak, pak, pak me sabr, me durim, me durim dhe vetëm me durim. Flakët këqe ke. Prandaj durimi do të thotë apo e vreni çinga shumë më i gjerë sa sa që na mund si me e kuptuar. Ai po përfshin ke fillimisht durimin që duhet treguar gjatë kryesë obligimeve. Pastaj durimin që duhet treguar gjatë largimin nga të këqijat. Ky është lloji dytë i durimit, do të thotë që në emër të Zotit të durojmë, nëse dora dëshon të zgjatë të të prek atë që ka të ndaluar, të marr atë që nuk i përket, do nuk është e jotja. Atëherë e tërheq dorën tënde duke e aktivizuar durimin për hir të Allahut te madhror unë nuk e preku këtë duraj nga mësprekja e kësaj gjeje që e kam të ndaluar përshfarar syja nga se zote e kam ndaluar. Edhe ti që dëshën të braktisësh alkoholin, edhe ti që dëshën të braktisësh duhanin, edhe ti që dëshën të largohesh nga punt e liga, të largohemi për hirë të Allahot, nuk e duruar për hir të Zotit. Atësua njerëz e kanë pirë alkoolin dhe kur u a ka shkatëruar të mbrëndshmëritë e tyre kanë vendosur melën alkoolin. Ose nga vetja e tyre, ose për shkak të fialave dhe këshillave të mjekëve. Ku e kanë alkoolin, është e vërtetë. Ky tash i vjen nga njerëz në momente të caktuara që ta konsumojnë për shkak të alkoolit, por duran Duran nuk e prek alkoolin nga se di se dëmton. Por durimi i timn kët rast është për shkak të fjalës të mjekëve, është për shkak se ai e ka hetuar se dëmton, jo për shkak se Zoti e ka ndaluar. Ky durim nuk është adhurim kët rast. Durimi është adhurim vetëm në atrast kur bëhet për hir të Allahut. Njeriu nuk prek, nuk merr diçka se Zoti e ka ndaluar. Atëra kur ne durojm, që mos ta marrim atë që, Do stha do të na ofrontë një knacidë të shkurt. Do një ofrontë një mirësi të caktuar, ne nuk e prekim, durojmë e përmbajnë veten ton. Por kjo përmbajje nuk është për shkak se na dëmton shëndet, nuk është për shkak se më bën më në zon, na dënoi, nuk është për kësaj. Na durojmë për shkak se Zoti e ka ndaluar. E pastaj, rëndësi nga kjo, edhe për shkak se na dëmton, për shkak se na ndodh, kjo ekziston ro mi përmbi gjitha duhet tjetë ja durimi përhirë të Allah o të mëdruar. Ndërso Allah i tretë i durimit është ajë që njerëzit tashma e njohin dhe e din. Zaten e përkufizojnë durimi vetëm këtë fushë. Durimi që duhet të atërëgojnë përhirë të Zotit gjësë sprove që në godasim. Sprovat nga mëtë loj loj shmetë. Kosh prej neve ka mënësi tjetën dhe që kurën e kurës në jetë e ti mështë të ndodhë me i vdikë dikosh nga antartë e familës? Kosh prej neve ka mënësi tjetën jetë që kurën e kurës gjatë jetës e ti mështë në dëgjën kurë? Fjallë ofenduse, fjallë irituse, fjallë nënqmuse, e kështë më ratë. Dëmës do, nëndër një fasë të jetës këna me pretukët. Duhet të jemi të durushëm. Mirë po, nëse dikur është të ofendon, nëse dikur është të akuzon, atërë, mështë të durojmë për shka këse, ja kemi frikën në ati, se nëse ja këthejmë, në dëmëtën atë ma shumë. Ja, për të durojmë për hirtë e zotit, se zotit e kandaluar që të jemi të këshi, dhe Zotë e ka ndaluar që mos të këthejmë të keqit, të keqen si kusaj nga e ka bëneve. Ose, nëse në e vdes dikush, mos të bëjmë sa o përpse, vala po dure se si kam që kam e bo. Ja, unë e po durej nga se Zotë më ka obligu me duru. Andaj, durej, duke mos fojnë fjallë që nuk e këtë nashin Zotën. Durej, duke mos bërë gjeste, që nuk e kënashin Zotit. Këtë vdes dikush, a ki mundësi me bërtit? Po ki mundësi? Pse nuk po bërtet? Po mara për njerëzve, në stu i kështë. Pse nuk po bërtet? Pse nuk po bajtan? Nga se Allahu e kanë daluar. Po duraj nga klithma, po duraj nga zbrazja e mlejvit mrenshëm që e kanë për hirtë Zotit. Në këtë ras durimi është adhurim dhe Allahu të madruar. Në këtë ras po. që e hupë në trekti, pëse s'pembyt vetën? Ase zote e kanë dalu, haram është, njeri me që më nuk e banë këtë punë, duraj në da i kësoj së prove, dhe nuk bëj veprime, jo njerëzore, nuk bëj veprime që nuk i kanë hië një njerit, për shfar arsuje, pëse për e pengonë vetën? Që ka për të shtyrë me përmbajt vetën, me bo këtë durim për këtë së prove? Për i të latë. Zotim ka obligu nëse kështu durojmë, nëse me këtë kuptim durojmë, atërë e durim ju nështë a durim për hirtë Allahut të madhurar. E për po jo durim, fatkecisht, fatkecisht, po keq, më jenë keqë, nështë a më falë një pse, po det, deturën më marë këtë shemblë, mirë po, fatkecisht. Disa bëjnë durim, për aje është durim inë gjanë durimit të gomarit. u detyroja të thëmë këtë. Pse? Nga se gëmari goditët, shtyjet të krymë punën, e krymë punën, jo pse e dënë, jo pse e respektën, zotninë ti, po s'ka qare. Dëse njeri ju, nuk bëngë shtëtë, njeri ju duranë, për hirtë Allahot të, të madruarë, duke u ljarguar, nga to që zotja ka ndaluar, duke më zvepruar, a që nuk i ka hi e njeri ju, në ato mëndet të bënë. Por nuk e bën për shkak të njerëzve. Nuk e bën pse njerëz nesër thojnë valla, filani nuk po ti sa për heq. Valla filani bërtis te sikur se më qen i çmendur. Jo për të fjalë njerëzve, por duron në fatkecit për hir të Allahut, nga se Zoti e ka obliguar për këtë gjë të tillë. Andaj çdo adhyrim që e kurim për Zotin, çdo adhyrim që dëshirojmë që të jetë për Allahun e madhruar, duhet të jetë vetëm për të atë i për dëshumë të adhurim Allahën e madhuruar, e bëjmë për diken tjetër, atër për dëshumë kësë kamën si me qenë adhurim, kënu kamën si me qenë adhurim për hirtë Allahët e madhuruar, pëse? Gëse e kemi bërë për diken tjetër. Andaj dura, si kurse Allahët dhe të fasbir, va ma sabru ke illa billa. Dura, dhe mos tjetë durimet për azit tjetër, përvecë për, për hirtë Allahët të madhuruar. Këto janë lojet e adhurimet, Këto janë ميدanet dhe fushat e durimit, që ne duhet në bazë të këtij kuptimi ta realizojmë edhe kët admirim dhe kët obligim ta kryjmë që kemi ndaj Zotit të madhur. Dhe na kam bë që të flasim edhe për gjërat që na ndihmojnë, nga se kuptuam e kuptuam sa është i rëndësishëm sa është i nevojshëm durimi në jetën tonë. Atëra un kam dashur të jem i durueshëm, un kam dashur të jem e durueshme, por si? Për një ndërtipje Do të japën pas këtij pushimi. Zoti ju ruajt, takomi pas pak çastash. kërës të ndërruar u këthim për sri që dëvajdoj me durimin beso se dhele më tani kemi kuptuar dheqë më teper për durimin sësa që kemi ditur më heret nga së më heret kemi ditur për blenë e durimit por jo që kash i ka dhe në rënsi i Zotin e Koran dhe kemi ditur se durimi në më kuptan të duruarit në sprova tona mirë për ndështë ta nuk e kemi ditur se sa është i përzirë durimi edhe me edhe me obligime tjera që i kemi në jetë në kësa i bote. Për ndaj e kuptuam se edhe durimi që duhet të abëjmë duhet të jetë për hirtë Allah, për hirtë Zotit me qenë në basë të kuptimi që e cekëm me herët. Dhe pasë që si kuptuam se sa është i rëndesim durimi, sa është i nevojshim ajnë jetën tonë të kësa i bote, sa kemi nevojnë e te, sa so, kemi nevoj për durimin, për t'i kaluar problemet e kësa i bote, në delë në pah një pythje, e pah t'i kaluushme, si ta arrima t'i durimin, qëka të bëjmë që ti më durushme, unë e përduhet t'i jemi durushme, i për qëka të bëjmë, kjo shpika e unë vjuse, që dësë klasën për të me lehen e zotë të madhruar. Aja që kanë andihmanë, që t'jemi të dërushëm, e para ashtë, të kërkojmë ndihmë nga Allahu që t'na ndihman. Që vazhdimesh të kërkojmë ndihmë nga Allahu i madhruar, që t'na ndihman që t'jemi të dërushëm. Nga se, nuk kemi mundësi ta t'i kalohim asë një sprovë, nuk kemi mundësi ta krym asë një obligim, nuk kemi mundësi që t'largohim nga asë një ekeqë dhe e lig, në qopë se zote nuk kanë ndihman. Andaj ti që të shiran të praktisësh alkoholin, kërkën din për i zote, ti që të shërën të praktisësh duhanin, ti që të shërën të praktisësh korruptionin, mashtrimin, hajnin, ti që të shërën të i krysh obligime të fez, të shërën të agjërash, të shërën të falësh, për s'ki sabër për këtë punë, nuk i durend të mjaftushëm i kry këtë obligime, këtheh ju zotecë, o Allah i madhënuar, o zote të jam, ndihmam që un o zotë jam, ndihmëm që të largum nga kje kjeqe, o zotë jam, ti i din të meta që unë i kam, ndihmohë Allah i jam. A që kërkan dhim, sinë qërës nga zotë, që zotë ti abdurim, që zotë ti ndihman, pa pikën e dyshimit, Allahu i madruar do të ndihman. Kërkan dhim për ti, kërkan dhim. A, do një një shemën për këtë? Një dit një djetar ka dasht që ti u të regan në nëzazve të dij. Se sa është më rëndësime kërkun din për e Zotit. Mirë po, ka darë që këtë tua ilustran atyre me një shemblë nga e të e përdeshme dhe ju ka thënë. O, në zanës të mi, në qovë se ndëku është për juve, dëshërën të kalën për një vendin i një vend. Mirë po, me së dy pikeve që ajtë dëshërën të bartët, që ndran një kopej me dele që këtë kopej eruajnë disa qenë të vështirë të sharët, Don më kalu prej këtij vendin kët vend. Mirë, por për të kaluar nga ky vend, në këtë vend do në me kalu në ka dhe sarë, pa, të më kalojnë kaçant. Dhe saerpot do të më kalu, çan po i vërsulen, po e sulmojnë, duke menduar ata se ky e dëshon kopin. Tash po i pyet ky dietar ta nzanës të ti. Është vështirë, është vështirë më kalu. Këta është një pengesë në rrugën e Juve. Me shku deri tek qëllimi. Foth nzanësve të ti. Cili prej Juve ma harton një plan të suksesshëm? Partkalu kë një ripreksa pikë nga kjo pikë deri te kjo pikë pa u dëmtuar, pa u dëmtuar nga çat. Dhe filluan nxënësit të japin lloj-lloj propozimesh, lloj-lloj zgjedhës dhe në fund hoxha dietari ju tha këto fjalë. Ju tha pse po lodhuni të thuni se do të shkojmë larg, të zhvrapojmë shpejt, të shkojmë ti të rrok, pse po lutuni me gjithë ato zgjidhje. A do një zgjidhje të sigurt, të shpejtë, të lehtë dhe të mirë? A donë. Ju tha: "Pse nuk provoni ti thoni bariut që ti mban çantë sot kalon jo? Këshme a letra?" Bariu i ka çantë në dorë. Thoi bariut: "Mfal zotëri, dëshiroj të kaloj ven, për tek i venin këtven, por çantë e tu po mpengojnë. A ka mundësi me i stopu me një ndalta që kërkoj ndihmë për të të ndihmosh të kaloj?" A është kjo zgjidhja më e mirë? padeshëm sepu. Po. Edhe këto qendron puna edhe me atë që i thëshim duke thënë edhe më herët. Çdo sen e ka Allahu dorë në dorën e tij. Çdo të larë, çdo sprovë, largimi i saj është në dorën e Allahut të madhuar. Çdo problem, çdo emet e jotja, largimi i saj është në dorën e Zotit. Lutë, lutë Allahun e madhuar që ta stopon kët pengesë, mos ta lënë që të... dal netën tonë për dështim, që netë ka lejon të lirë. Thuaju oh Allah, o oh Allah, ka kanë të shumë, këto liga të shumë të që po mpengojnë me esh shtysh në një eksa bote, po mpengojnë me jetë. Të lutem O Allah i madhruar, më jap durim, më ndihma ç'të kaloj sa më mirë, dhe sa më suksesëm. A nuk do të ishte kjo një diç shumë e këndshme? A nuk do të ishte kjo shumë e mirë ç'të mësohesh të çojsh hallët para Zotit? Sa e mirë është kjo? Mëso me i çojt hallët para Allahut. Kjo është shumë e bukurë, shumë e këndshme, shumë e sukceshme. Kjo është e para, të kërkojmë dhimë prej Zotit, nga se ni nuk kemi të gjallë, nuk mund tjetojmë për nëndihmu Zotit më dorë, këthehu ka e dhe kërkojnë dhimë. E dyta që nëndihman që të arrimë sabrinë dhe të kultivojmë atë në zemra tonë është të njohim në të shmërinë e jetës në këtë botë qëka do të atë kjo disa njerëz mendojnë se jetën në këtë botë është e mbu shurvetë me të mira me të rëndafila me gjërat këndshme e kështu më radhë dhe kur të befasohen me goditje nga dyqë prej sprohet të kësaj bote dëshpron, depresionohen stresohen dhe disa për të një fatke qështë edhe jepin funditës e tyre mizërështë do kja vërar vetë në tyre Pa nuk e nje këtë botë si eshta. Kjo botë është e përzirë me të mira, me të këqia. është e përzirë me shëndet dhe me smundje. është e përzirë me pasurit dhe me vërthri. është e përzirë me siguri, për edhe me frikë. Ek së mëral. Ajë që e njëtë në kësaj botë. Kur të ndonë dërë i fatë këtë që ka të tëtë, tëtë për dunja e është e tilë. Do mozë do të ndonë kjo. aje që nuk e nje realitet në kësoj bote, aje dini kuna i njënë, ja po ja bini shembo. Parë mëndër një i burgosur në burg, i burgosur në burg, ju e dini se si janë kusht e burgut. Dhe aje është mësuar në shtëpin e ti, që qdo më njësë, ta hanë një kaftjal caktua. është mësuar që kravati ti ti jetë, një lojt të saktuar, është mësuar që batania që mbulot me te, tjetë e një kualitetit të saktuar, është mësuar që për shemull të përdor fur, fur, brusht pasashme, për sashme për t'ilar dhëmt, është mësuar, është mësuar, është mësuar. Kur ka shku në burg, tash, po mendan se në të shmërija e burgut është një sikur se, e liris, sikur se jashtë me korë, dhe filan që të setësot, të thot Nuk e kam at, nuk e kshkia, unë jamsuar kështu. A ka mos i keni një mbrurat? Nuk ka mos i mbrurat. Kur bota? Sot po të kefundit në Burgjam. Normalisht në Burg më të mungo këto gjëra. A e kuptuat? Zoti na ruajt pe sherrit të burgjeve. Zoti na ruajt pe burgjeve. Por edhe po na kësëmbu vet sa më kuptuat. Edhe njëri kthebot, dëshiron të gjithë më min me kon. Çka i themi atij? Po në ndjenja je e ovur. Yeni dunya ratit vazhdushme, qëtësit vazhdushme, funizim të vazhdushme, shëndet vazhdushme, jetë vazhdushme, vetëm gjennet ka. Zotin e mundësovë gjennet. Vetëm gjennet ka. Ndunja e tila është dunjaja. Zotin e ka kryuar të tila të përzime. Përda i njoje e në të shmëri se jetësit këtë botë, në ndimon që timi të dërushu. Qëka të bajshë? Kështë të dunjaja? Sa të ka vdekë të i të Nesër i vdes ati dikosh, sot ka hup kë, nesër hup aj, masër hup ti, është dunia e akshot. Dunia e është e tilë. Dikush ndodhë që vazhdimisht t'i ketë punë mirë me një aspekt, mirë po një aspekt të të të dështonë. Dikush jo, në aspektin që ka të shtuar kë, është i suksesim, por të dështonë t'i kunë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t i shkanë bezisi mirë, i për i smuë të të mija. A i sminë e ka të shnosh, i për bezisi nuk për i shkanë mirë. A i të të të të të miti ka të shnosh, edhe bezisi i shkanë, për i ka dhekë baba. Kja është dunjaja. Kja është dunjaja. Ta kuptojmë realitetën e kësaj bote, dhe të ashtonë kjo durimin. E të rejta që në ndihmanë me lene Allahë të madruar që timi të durushmë është, është e lidrë në pikën e dytë dhe të jemi të bindër se nuk vazhdojnë gjithmonë një gjendje, por të jemi gjithmonë me shpres në ndryshimin e gjendjes. Êshtë e vërtet, ka ndodhe keqa, mirë po asë kujë si ka zhatë e keqa vërtimisht. Kalonke e keqa, bërë një mirë tjetër. Dhe e fundët që në ndihmonë të ashtojmë durimin është të kemi parasysh vërtimisht se qëfarë qëfar shpërblimi ka ajt që duran për hitë Allah të madhruar. A e dini o shikosë ndërruar, vëlazer dhe motra, a e dini se nëse, nëse agjerojmë për hirtë të zotit, durojmë për hirtë të zotit vapën, urin dhe etin e durojmë për hitë Allah të a e dini se sa është pagesa, shpërlimit e ka Allah për këtë, nuk me me të regu. Jo pëse nuk pëdu, Nuk më e tregu për shkak se Zoti ka thënë se është pa kufi, nuk është diçka marramendse, nuk mundesh më të përmend nuk ka shifër në këtë botë, nuk ka para ç'e paguon një ditë agjerimit. Po mësusme. Prandaj, edhe nëse do të mundohem që të përmendësh shifra miliardçe për ta përcaktuar shpërblimin që e pret agjeruesin, atë që ka duruar nga vapa, ka duruar urinë, etj për i të Allah o të madruar, edhe në qofëse do të tentaja që të futem në shifrat ndryshme. Miliarse, do të ndryshme, qofështën ato dhe mili arshë, do të kemë gabim. Nga se, Zotit ka dhënë se është pa kufi. Gjido kufizim është gabim. E pëse, nuk e bëjmë për Zotit, për shumë ma shumë shpërblim, atë të cilë e bëjmë për njerës, për një shpërblim shumë të vogët. Nëse dikur ësht kërkojnë nga të që nga ora 5 e mëngjesit, për shambull, 4 e mëngjesit, dherën në ora 7 e gjysmë, 5 e mëndet në 8, e kështu me ratë, këtë ku e këtë ndaluar, të ushqesh, të pish, të bësh, nisove prime, të agjerash. Dhe për këtë i kishë problem në fund të ditës, 10.000 ora. 10.000 ora. Cili nuk do të bënd të këndë. Të gjithë. E që ka të i bëjmë atër e vapës? E që ka të i bëna terroris? E harrojmë urin, e harrojmë vapën, e harrojmë lodhjen, nga se mend i kemi vazhdimisht kër bët kua e këshamit, i ki 10.000 euro ndorë. A dujson shpërlimin Allahot? Allahot ka përëmtu shpërlim pa hesap, nëse duran, durim të adhurimin ndaj zonit të madhruar. Andaj, let e freskon zemrën të ndër letë e aktivizon zemrën tëndë dhe shpirët të të në vazhdimisht të në gjallë për të ndihmu me të i kalu së provat, me të i kalu lodhjet, urit, etjet, të menduarit e vazhdu shumë shpërblimin e madhë që të pretë për këtë punë që e duke e bërë. Andaj, ajo që ka në ndihman për fund, për të qenë me të drushum është, të menduarit e vazhdu shumë se qëfar shpërblimit madhë zote do të në apë nësejmi të dr është ajo që ka të bëjme adhurimin e Zotit për mes kësa i vepër madhështore për mes durimit mirë për jo gjithë jo, jo dhe durim durim në bas të kuptimit që të se këmaheret durim për t'i kry obligimet durim për t'i larguar nga të siet dhe durim për t'i përbaluar dhe t'i kaluar së provat gjitha këtu për hirtë Allah të madhëruar kjo është durimi që kuas të ndërguar Allah unë e madhë e lëse të na furn me durem. Allahun e madhë lë që të në jep, durem ashtu si kurse duhet. E lëzot në madhuar që të në jep, durem që në ndihman dhe në mundësan që për mes këti duremi ti kryem obligime që i kemi, të largohemi dhe ti flakim të gjitha veset e këqia që i kemi. Gjitha punt e liga ti praktisim për mes këti duremi. Dhe gjithë sprov që zoti në spronë me të njëtë në kësej bote. Gjësë spronë që balafaqojmë me të njëtë në kësej bote. Zotin në ndimohë me të i kalu, ashtësikur është mës leti dhe mës miri për neve dhe për familje tona. Dere në takimin arshëm, Zotin ju ruajtë, ju dhashë durim për të gjitha ato punë që kene nevojtini të, të drushëm. Nga se, aj që duran asë një herë dhe primet e tina nuk do t'jen negative për te. Mirë pëvashdimisht, njeriu pendohet për ato punë të slat nuk i kapas të mbushra me durem. Gjithë më njeri pendohet për ato punë që nuk ka qenë i drushëm. Kurën e kurës njeriu nuk pendohet nëse ka qenë i drushëm durem me kuptimin e drejtë e shëllatit. Jo durem tjetër. Dhe në misionarëshëm, Zotë i rojtë, mbeqënë në kujdesin e ti.